Вітаю вас на каналі «Світ. Казок» Микола Носов, Незнайко в сонячному місті Частина четверта Розділ п'ятнадцятий В зоосаду Мешканці квіткового міста поки що не встигли зробити в себе зоосад, а тому Незнайко та його друзі ніколи в зоосаду не були. Вони уявляли собі звірині клітки у вигляді великих похмурих ящиків з ґратами. А насправді це були дуже привабливі на вигляд симпатичні будиночки, що стояли серед зелені квітів. Їхні дашки були пофарбовані у яскраві, різні кольори. Передня стінка кожного будиночка була зроблена з ґрат, тому звірів, що там сиділи, було добре видно. Крім кліток, у зоосаду зроблено ставки та водойми, де жили різні водоплавні птахи і такі тварини, як тюлені і бегемоти. Для птахів, що літають, були просторі вольєри з друтяної сітки. А такі птахи, як павичі та індики, що не вміли ні плавати, ні літати, розгулювали на волі, де їм хотілося. У центрі зоосаду була споруджена штучна гора зі скелями, по яких лазили гірські цапи та барани. Потрапивши в зоосад, незнайкопильно придивлявся до тварин, сивкуючись відшукати серед них листочка, якого він перетворив на осла. Йому хотілося якнайшвидше обернути його знову на коротунчика, бо совість увесь час мучила його і не давала спокою. Кнопочка теж з великою цікавістю розглядала звірів і не переставала дивуватися. Серце в неї було дуже добре, тому вона раз у раз зітхала і казала «Ой ви, бідолашненькі, навіщо ж вас у клітку посадили? Вам же, мабуть, погуляти хочеться». Зате пістрявенький за своєю звичкою нічого не дивувався і тільки старався триматися від кліток подалі. Побачивши вовка, він сказав «Подумаєш, вовк, просто великий собака!» Побачивши тигра, прорік «Просто велика кішка, нічого страшного!» «Тоді підійди ближче, коли нічого страшного», – сказав Незнайко. А «Ближче я погано бачу, у мене очі далеко зорі». Недалечко від клітки з тиграми стояв кіоск із газованою водою. В кіоску продавця не було, але кожен, хто хотів пити, підходив, натискав кнопку, і газована вода автоматично наливалась у склянку. Помітивши це пістрявенький сказав, що йому дуже жарко і теж хочеться напитися газованої водички з сиропом. "Що ж, можна спробувати?" погодився Незнайко. Вони підійшли до кіоска і побачили на прилавку цілий рядок краників з кнопками. "Яку ж кнопку натискати?" з подивом запитав Пістрявенький. "Ну, натисни ту, де намальовано вишеньку", порадив Незнайко. Пістрявенький натиснув пальцем кнопку, біля якої була намальована червона вишенька. Одразу ж із круглого отвору, що був під краном, вискочила чиста склянка, і в неї з шипінням потекла рожева цівочка газованої води з вишневим сиропом. Пістрявенький, смакуючи, випив воду і поставив склянку назад під кран. Там одразу ж відкрився отвір, і склянка опустилася вниз. «Ну от!» Невдоволено сказав пістрявенький. Я хотів випити ще скляночку. А ти знову натисни кнопку, порадила кнопочка. Пістрявенький натиснув кнопку, біля якої був намальований апельсин. З отвору знов вискочила чиста склянка, і в неї полилась оранжева цівочка води з апельсиновим сиропом. Пістрявенький випив і цю воду. «А ну я натисну, де намальований лимончик», – сказав він. «А я натисну, де намальована журавлина», – і собі захотів Незнайко. «А я, де полуничка», – підхопила кнопочка. Усі стали натискати кнопки і пити воду. Нарешті пістрявенька, у якого випита вода почала в животі булькати, а вуглекислий газ, що виділявся з неї, вдарив у носа, сказав, що тимчасово йому вже не хочеться пити, і наші друзі пішли собі далі. Скоро вони були вже в умов п'ятнику і дивилися на мавпочок, які виявилися дуже рухливими, спритними і потішними звірятами. У клітках у них були поставлені сходи, тички, гойдалки, трапеції. Мавпи ведряпувалися по тичках, розгойдувались на гойдалках, стрибали по сходинах, спритно чіплялися за них усіма чотирма кінцівками і навіть хвостом. Одна мавпочка знайшла десь маленьке дзеркальце і гасала з ним по всій клітці, не випускаючи ні на мить із рук. Вона раз у раз дивилась у дзеркало з такими гримасами, що не можна було втриматись від реготу. Незнайко дуже сміявся, дивлячись на цю мавпочку, а потім сказав, що вона схожа на пістрявенького зовсім не схожа!» – образився пістрявенький. «У неї хвіст, а в мене нема ніякого хвоста!» Вони засперечалися. Пістрявенький розсердився. «От скажу кнопочці, що ти перетворив коротунчика на осла!» «Я тобі скажу! Ти ж обіцяв мовчати, зраднику!» – засичав незнайко, наступаючи на пістрявенького з піднятими кулаками. «Тихше, тихше!» «Яка ганьба! – обурилася кнопочка. – Посоромилися б хоч мавп! Ходімо звідси!» «Не хочу я звідси! – сердито пробурчав пістрявенький. – Мені й тут добре!» «Що ж ти будеш цілий день на мавп дивитися? Нам ще треба слона побачити!» Друзі пішли дивитися на слона. Дорогою вони побачили невисоку огорожу, за якою стояв дерев'яний хлівець. Біля хлівця стояв сіренький ослик. У нього були довгі вуха і великі сумні очі. Він сумно опустив голову і здавалося, про щось собі думав. Побачивши осла, пістрявенький захихотів і не незнайка ліктем. «Глянь, твій осел! А ти мовчи!» – засичав незнайко. «Тримай язика за зубами! Зрозумів!» Ну, що ви там знову один на одного сичите, ніби два гусаки?» – спитала кнопочка. «Ми не сичимо», – відповів пістрявенький. «Просто я кажу, що це, напевно, той осел, про якого писали в газеті». Подивившись на осла, мандрівники пішли далі, і за кілька хвилин були коло слонятника. Побачити слона було досить нелегко, тому що навколо клітки зібрався великий натовп коротунчиків. Кнопочка одразу ж почала продиратися крізь цей натовп. Пістрявенький поліз слідом за нею. А Незнайко, як тільки побачив, що залишився один, зараз же повернув назад і побіг до того місця, де бачив осла. Осел, як і раніше, стояв за огорожею. Він тільки підійшов ближче до хвіртки. Незнайко подивився навкруги і, побачивши, що поблизу нікого нема, витяг із пазухи чарівну паличку, Махнув нею і сказав Хочу, щоб осел знову перетворився на коротунчика Не встиг він проказати ці слова Як побачив, що осел підвівся на задні ноги Випростався І це вже був не осел А найсправжнісінький коротунчик На ньому був куценький зелений піджак З вузькими рукавами Широкі штани зеленкувато-жовтого кольору на голові кросувався ясно-синій берет із жовто-гарячими горошинами з такою самою жовто-гарячою китичкою на маківці. З-під берета вибивався довгий чуб і спадав просто на лоба, закриваючи його до самих брів. Зиркнувши на незнайка, коротунчик діловито сплюнув крізь зуби, гучно шморгнув носом і енергійно витер його кулаком. Кулак у нього був великий, Аніс маленький, наче ґудзик, увесь усі панила ластовинням. Проробивши все це, малюк штовхнув ногою хвіртку і вийшов з огорожі. Тут він на мить зупинився і повернувся до незнайка. Його крихітні оченята задирливо блиснули. Довга верхня губа закопилася до самого носа. Рот роз'їхався мало не до вух. Посміхнувшись отак до незнайка, Колишній осел засунув обидві руки в кишені штанів і пішов геть по доріжці. Незнайко довго дивився йому вслід. У нього ніби гора сунулася з плечей. Совість, яка не переставала мучити його, замовкла. І він радий побіг знову до своїх друзів. Поки Незнайко був відсутній, кнопочка пробралася до слонової клітки і як слід надивилася на слона. Вона була дуже здивована величиною цієї дивовижної тварини. Але найбільше її вразило те, що у слона був спереду довгий хобот, яким він, мов рукою, міг брати всілякі предмети. Пістрявенький, однак, побоявся підходити близько до такого великого звіра. Він весь час крутився у натовпі і дивився на слона з-за спин глядачів, які стояли попереду. Через те йому вдалося побачити тільки слонову голову з обвислими пощуках вухами. Вирішивши, що цього видовиська з нього цілком досить, пістрявенький почав вибиратися з натовпу назад. У цей час прийшов незнайко. Ну, бачив слона? запитав він пістрявенького. Ет, нічого дивного, махнув рукою пістрявенький. У всіх тільки й мови слон, слон. А на що там дивитися? Сама голова та вуха. Тут із натовпу вибралася Кнопочка. «А ти де пропадав, незнайку? Чому на слона не дивився?» Ет, буду я тут ще на вуха дивитись. Ходімо краще газованої водички ще поп'ємо». «Правильно!» – зрадів пістрявенький. «Мені вже також чомусь пити захотілося». Але Кнопочка відмовилась. «Ідіть, а я вас тут на лавочці почекаю», – сказала вона і сіла на лавочці, що стояла на краю доріжки. Незнайко й Пістрявенький пішли знову до кіоска. Знаєш, пістрявенький, а я того осла вже перетворив на коротунчика, похвалився незнайко. А, -а, -а, -а сказав пістрявенький. Тож що я помітив, що ти кудись бігав. За хвилину вони знову підійшли до загородки, і пістрявенький побачив осла, який стояв коло огорожі. Оце так перетворив, засміявся пістрявенький. «Та він он де стоїть?» «Хто стоїть?» – здивувався Незнайко. «Та осел твій!» «А що б тебе?» – з прикрістю вигукнув Незнайко, побачивши осла, який, мав би й не про нього мова, позирав на нього і ліниво кліпав очима. «Не може бути, щоб він знову на осла перетворився!» «Слухай, а може це зовсім не той осел?» «Правда?» – отямився пістрявенький. «Може це зовсім інший?» «Напевно, він із хлівчика виліз». Добре, що ми його побачили», – сказав Незнайко. «Може, саме це і є той осел, що мені потрібен, а той, якого я перетворив, був не той». «Правильно», – підхопив пістрявенький. «Цей, можливо, звичайно той, а той був не той, а може навпаки той був не той, а цей той». «Постривай, бо я в цих ослах уже заплутався», – перепинив його Незнайко. Краще я цього перетворю теж. Правильно. підтакнув пістрявенький, якому дуже хотілося побачити, як осел перетвориться на коротончика. Незнайко махнув паличкою і сказав Хочу, щоб цей осел теж став коротунчиком. Не встигли незнайко і пістрявенький моргнути, і, як замість осла, перед ними постав коротончик, на якому був такий самий куценький піджачок з вузенькими рукавами і такий самий берет з китечкою на маківці, тільки піджак був не зеленого, а ясно рудого кольору. Берет був не синій, а блакитний з білими цяточками. Щодо штанів, то вони були також ядучого зеленувато-жовтого кольору. Обличчям цей коротунчик був теж схожий на першого. Такі самі маленькі чорні оченята, довгий чуб, що спадав на лоба, непомірно довга верхня губа, маленький ніс у ластовинні. Різниця була лише в тому, що в першого ластовиння було тільки на носі, а в цього воно сиділо і на носі, і на щоках навколо носа. Оглянувшись здивовано довкола, коротунчик зморщив свого ластовинячого носа і чи то чхнув, чи то форкнув, крутнувши головою. Не глянувши на незнайка пістрявенького, він підійшов до паркана, переліз через нього і зник. Побачивши це чудесне перетворення, пістрявенький онімів від розгубленості. І тільки коли коротунчик зник за парканом, запитав. «Той?» «Як той?» – не зрозумів Незнайко. «Ну той – це коротунчик, якого ти вчора перетворив на осла!» Дідько його знає!» – розвів Незнайко руками. «Я вже забув, який був той!» «Та гаразд, який-небудь з двох той!» «Стривай! А це ще там хто?» – закричав він раптом. «Матінко, ще один осел!» – ахнув пістрявенький, побачивши довговуху голову, яка висунулася з відшинених дверей хлівця. «Ото мало клопоту!» – вигукнув незнайко. «Доведеться ще одного перетворювати!» «Постривай!» – сказав Пістрявенький. «Це, здається, не осел, а кінь». «Що ти? Кінь куди більший?» «Правильно!» – погодився Пістрявенький. «З одного боку це наче кінь, а з другого боку – осел». «Мабуть, це просто великий осел, от і все». Ет, ніколи мені тут з ними морочитися!» – сказав Незнайко. «Перетворюте й годі!» «Буде на одного коротунчика більше!» Поки вони розмовляли, осел вийшов із клівчика і попрямував до них. Незнайко швиденько замахав у нього перед носом паличкою. «Хочу, щоб і цей осел став коротунчиком!» Сказавши це, він зажмурився, а коли розплющив очі, осла вже не було, а замість нього стояв коротунчик. Він був такий самий, як два попередні, тільки трохи вищий. З такою самою довгою губою, а ластовиння у нього було не тільки на носі і навколо носа, а по всьому обличчю. Навіть кулаки були в ластовині. Підійшовши до огорожі, він подивився пильно на Незнайка і сердито запитав. «Де брикун і пегасик?» «Який брикун і пегасик?» – злякався Незнайко. «Ну, осли, не бачив хіба, що тут два осли були?» «Не бачив». Розгубившись, збрехав Незнайко. «Що ти брешеш? Може, ти по лобі хочеш?» «Як це по лобі?» – не зрозумів Незнайко. «А ось так!» Коротунчик просунув крізь огорожу руку і дав Незнайкові по лобі такого щигля, що той мало не впав. «Ах, так!» – закричав, задихаючись від гніву Незнайко. «То ти, значить, битися?» «То я тебе! Я тебе!» «Що ти сказав?» – закричав коротунчик. От я зараз з тобою поквитаюся!» І він тут же поліз через огорожу. Не чекаючи розправи, незнайко кинувся тікати. Пістрявенький побіг за ним. Вони мчали із швидкістю метеорів по звірині клітки. А за ними гучно, сопучи, гупаючи ногами, мов кінь копитами, біг новоявлений коротунчик. Невідомо, чим би закінчилася ця гонитва, якби коротунчик не простягся раптом серед дороги, зачепившись ногою за корінь. Уставши, він побачив, що незнайкові пістрявеньки вже далеко, і йому тепер їх не догнати. «Я тобі покажу!» – кричав він. «Ми ще зустрінемось! Ти в мене ще поскачеш!» Погрозивши незнайкові вагомим кулаком, він засунув руки в кишені своїх широких зеленувато-жовтих штанів, і пішов геть. Побачивши, що небезпека минула, Незнайко і Пістрявенький повернулись до кнопочки. «Де ж ви ходите?» – сердито запитала вона. «Я вже хотіла йти шукати вас». «То за нами тут один божевільний осел ганявся», – відповів Незнайко. «Який божевільний осел? Я потім тобі розкажу». «Це що ще за новина потім? Ти зараз розказуй». Довелося Незнайкові признатися – що це він перетворив учора листочка на осла І розказати про все, що трапилось От бачиш, незнайку, який ти лихий Сказала Кнопочка, вислухавши його розповідь Хіба ж тобі чарівну паличку для того дали Щоб ти перетворював куртунчиків на ослів? Я не лихий, кнопочко, Я весь час так мучився через цього листочка І через буквочку теж Мене совість зовсім загризла Слово честі ти не гнівайся, адже все добре скінчилось, і тепер листочок уже, напевно, повернувся до буквочки. Добре ще, що ми прочитали в газеті, де шукати листочка, сказала Кнопочка. Розділ шістнадцятий Як незнайко, Кнопочка і Пістрявенький зустрілися з пегасиком, і що з того вийшло. Кінець дня мандрівники провели в зоосаду бо ж там виявилося ще багато звірів, яких вони не бачили. Тільки надвечір вони повернулися до готелю і, повечерявши, лягли спати. Цього разу Незнайка не мучила совість і він заснув дуже швидко. А втім, він не заснув би так скоро, якби хто-небудь розповів йому, що серед трьох ослів, котрих він перетворив на коротунчиків, зовсім не було листочка. В газеті сталася помилка. І замість надрукувати, що знайденого осла відправили до цирку, помилково надрукували, що його відправили до зоосаду. Ось тому-то листочок так і залишився в цирку. А замість трьох ослів, які були в зоосаду, з'явилися трійко кокоротончиків. Першого звали Пегасик, другого Брикун, а третього Калігула. Хоча в зоосаду Калігула вважався звичайним ослом, Насправді ж він був не осел, а мул. І, як відомо, мул – це щось середнє між конякою і ослом, тобто він трохи менший від коняки і трошки-трошки більший за осла. Якщо з брикуна і пегасика вийшли коротунчики звичайні на зріст, то калігола вийшов досить високий. На зріст він виявився дев'ять з половиною нігтів. Нігодь – це така міра довжини в країні коротунчиків. У переведені на наші міри ніготь дорівнює одному сантиметру з четвертю. Помноживши дев'ять із половиною на сантиметр з четвертю, кожен може дізнатися, який на зріст був цей Калігула. Усі троє, і Пегасик з Бриконом, і Калігула, дивувалися зміні, що сталося з ними. Найбільше їм здавалося дивним те, що вони ходять на двох ногах, а не на чотирьох, як раніше і що вони якось раптом одразу навчилися говорити. Але особливо їх дивувало те, що тепер у них на руках замість копит були пальці. Це чомусь їх дуже смішило. Варто було кому-небудь із них глянути на свою руку, чи навіть на палець, як його вже трясло від сміху. Однак ні Калігола, ні Брекун, ні Пегасик не змогли б пояснити, що тут такого смішного. Взагалі, з них вийшли коротунчики, які не любили над чимось замислюватись, а робили відразу все, що тільки спадало їм на думку. А втім, читач незабаром і сам переконається в цьому, бо ж йому ще доведеться зустрітися з ними. Прокинувшись на другий день, Незнайко, Кнопочка і Пістрявенький стали думати, куди б їм іще піти погуляти і чи не податися їм знову в зоосад але кнопочка сказала, що краще просто пройтися вулицями і подивитися місто, якого вони, по суті, досі й не бачили. Поснідавши, наші мандрівники вийшли з готелю на вулицю. Юрби перехожих уже рухалися широким тротуаром. Свіжий ранковий вітерець доносив пахощі квітів, яких уздовж тротуарів росло дуже багато. Сонечко тільки -но піднялося над дахами будинків і пригрівало пішоходам і плечі, і спини, і щоки, і лоби, і носи, і вуха. Тому обличчя в усіх були задоволені і веселі. На краю тротуару Незнайко та його супутники побачили коратунчика в білому фартусі і чорних блискучих гумових чоботях. Звали його Чубчик. У руках у нього був гумовий шланг, з якого він поливав квіти. Струмінь води силою виривався з трубки, коротунчик вправно спрямовував струмінь на квіти, намагаючись, аби жодна краплина не впала на когось із перехожих. Зупинившись неподалік, наші мандрівники мимоволі замилувалися його роботою. У цей час у долині з'явився ще один коротунчик. На ньому був куцей зелений піджак з вузенькими рукавами, зеленувато-жовті штани і синій берет з оранжевою китечкою. Незнайко відразу впізнав у ньому осла, якого він вчора перетворив на коротончика. Це і справді був пегасик. Він зранку тинявся по місту, зирячи сюди-туди, і не знаючи, що йому робити. Побачивши поливальника, він теж зупинився і став дивитися. Йому чомусь раптом страшенно захотілося побризгати шланга водою, і він сказав, «Ану дай мені трішечки потримати трубку, мені теж хочеться полити квіти». Чубчик привітно усміхнувся і, простягнувши пегасокові наконечники шлангом, сказав «Прошу!» Пегасик зрадів, узяв в обидві руки металеву трубку і спрямував струмінь на квіти. «Пускайте струмінь трошки вище, щоб вода падала на квіти зверху», – порадив Чубчик. «Якщо ви будете спрямовувати струмінь в притул, то це може зашкодити рослинам». Пегасик слухняно спрямував струмінь трохи вище. «Ось тепер правильно!» – похвалив Чубчик. «Я бачу, що у вас є здібності до поливання квітів. Ви поки що попрацюйте, а я на хвилиночку збігаю додому. Якщо це вам не важко, звичайно!» – додав він. «Ні, ні, чого там? Мені не важко!» – відповів Пегасик. Чубчик пішов, а Пегасик цілком самостійно продовжував поливати квіти. Від напруги води трубка здригалася у його руках. Пегасукові здавалося, ніби вона жива, і він дуже пишався, що робить таку важливу справу. Раптом він побачив незнайка кнопочкою пістрявенького, які стояли попереду, і одразу шалена думка спала йому в голову. «А що буде, коли я полю їх водичкою?» Не встиг він подумати... Як руки самі собою спрямували струмінь на незнайка, обливши його з голови до ніг. Гей. закричав незнайко. Ти нащо обливаєшся? Пегасик вдав ніби не чує його слів і відвів струмінь убік, а потім знову, мов ненароком, облив незнайка. Від злості незнайко мало не підскочив на місці і вже хотів був бігти, щоб покарати безкетника, Але кнопочка схопила його за руку і сказала, «Ходімо звідси, бракувало тільки, щоб ти бійку затіяв». Усі троє повернулися і вже хотіли піти, але в цей час пегасик спрямував струмінь просто в потилицю кнопочці. «Ой!» – вирискнула кнопочка, відчуваючи, як крижана вода тече за комір і розтікається по спині. "То ти ще кнопочку обливати?" закричав розлютившись незнайко. "Ось я тобі зараз покажу". І він підбіг до Пегасика і хотів вирвати в нього трубку з рук, але Пегасик відвів її вбік, і струмінь став бити вздовж тротуару, обливаючи перехожих. Намагаючись вирвати трубку, незнайко зайшов збоку, та Пегасик повернувся до нього спиною і старався відштовхнути його ногою а То ти ще ногами хвицяти!» – пробурчав Незнайко. Він зрештою схопив трубку і став відбирати її у пегасика, але той не віддавав. Струмінь з шипінням виривався з наконечника і потужно бив то в один бік, то в другий. Рятуючись від холодного струменя, перехожі кинулися в ростіч. Вони з'юрмилися віддалік обабіч тротуару і ніяк не могли зрозуміти, навіщо їх обливають водою. Деякі кричали Незнайкові і Пегасикові, щоб вони припинили пустощі. Кнопочка теж кричала. Та Незнайкові і Пегасик не звертали на крики ніякої уваги. І усе виривало один в одного трубку з рук. «Треба забрати в них шланг!» – сказав хтось. «Правильно!» – закричали в юрбі. «Треба всім разом напасти на них і відібрати трубку. Тоді вони не зможуть обливатися!» Одразу знайшовся за водій – це був коротунчик на ім'я Йоржик. Він був у яскраво коричневому спортивному костюмі і капелюсі з широкими крисами. — Ану, браті, за мною! — закричав Йоржик і кинувся вперед. Побачивши це, пегас спрямував струмінь просто йому в обличчя. Капелюх злетів з Йоржикової голови і покотився по вулиці. — Стій, стій! — закричав Йоржик, спідстрибом кинувшись за капелюхом. У цей час Незнайко приловчився і вихопив шланг у пегасика з рук. Пегасик проте не розгубився. Він ухопився руками за трубку і смикнув з такою силою, що відірвав її від шланга. Незнайко хотів луснути його по голові шлангом, з якого все ще хлющила вода. Але в цей час його схопили за руки коротунчики, котрі набігли з усіх боків. Побачивши, що справа набирає неприємного напрямку, Пегасик, недовго думаючи, жбурнув шланг на землю і кинувся тікати. Довкола незнайка в ту ж мить зібралася юрба. Крутунчики заповнили весь тротуар і навіть бруківку. Автомобільний рух припинився, і на вулиці утворилася пробка. Невідомо звідки прибіг поліцейський і закричав, «Прошу всіх розійтися, ви заважаєте рухові транспорту!» «Ось оцей водою обливався!» Закричав Йоржик, показуючи пальцями на Незнайка. «Я не обливався!» – кричав Незнайко. «Мене самого облили!» «Погляньте на нього!» – кричав Йоржик. його облили! Ха-ха!» До місця пригоди з усіх боків збігалися коротунчики. Юрба все збільшувалась і збільшувалась. Автомобілі заповнили всю вулицю аж до перехрестя. Бідолашний поліцейський аж за голову схопився – Розійдіться, прошу вас, кричав він. Але ніхто не хотів розходитись. Ті, котрі бачили всю цю пригоду, не відходили тому, що їм хотілося розказати про все тим, які не бачили, а ті, котрі не бачили, не розходилися тому, що їм неодмінно хотілося подивитися на незнайка. Поліцейський зрозумів, що ніхто не піде до тих пір, поки незнайко стоятиме на вулиці, і тому то вирішив відвести його в поліцію. Узявши Незнайка за руку, поліцейський повів його до автомобіля, який стояв за рогом у провулку. Побачивши, що поліцейський посадив Незнайка в машину, Кнопочка і Пістрявенький підбігли до нього і закричали «Візьміть і нас з собою! Візьміть і нас!» Але машина вже рушила і поїхала. Знемагаючи, Кнопочка і пістрявеньки, бігли за нею. «Та де там? Хіба могли вони її наздогнати?» Відстань між ними швидко збільшувалась. На щастя, відділення поліції було недалеко. Автомобіль звернув за ріг, і хвилини через дві зупинився біля невеликого, одноповерхового будинку з округлим дахом, пофарбованим яскраво-сріблястою фарбою, що сяяла на сонці. Кнопочка встигла помітити, як поліцейські і незнайко вийшли з машини і попрямували до того будинку. Увійшовши в двері, супроводжуваний поліцейським незнайко опинився у світлій просторі кімнаті. Тут він побачив ще одного поліцейського, який сидів на круглому стільці-вертушці перед пультом управління з різними вмикачами, перемикачами, рубильниками, мікрофонами, телефонами і гучномовцями. Над пультом у чотири ряди були розміщені 52 колевидні телевізійні екрани на яких, мов, у дзеркальних кулях відбивалися 52 міські перехрестя разом з будинками, рухом автомашин, перехожими і усім, що тільки могло бути на вулиці. Посеред кімната висів ще один такий самий колевидний екран, але значно більших розмірів. Обидва поліцейські і той, що привів незнайка, і той, що сидів коло пульта, були одягнені так, як і всі інші коротончики. А щоб було видно, що вони поліцейські, котрих усі мають слухатись, на головах у них були блискучі мідні каски, як у пожежників. Той, що сидів біля пульта, був маленький, назріст і товстенький. Його звали Вартунчик. А той, що привів Незнайка, був довгенький і худий. Звали його Свистунчик. Поліцейський Вартунчик побачив, що поліцейський Свистунчик привів Незнайка і сказав, «А, поливальник прийшов. Ви що ж це, братику, надумали водою обливатись на вулиці?» «Я не обливався», – розгублено промимбрив Незнайко. «Як не обливався?» – здивувався поліцейський вартончик. «Ми ж самі бачили. У нас у поліції все видно. Ось попрошу вас підійти ближче». Поліцейський свистунчик легенько підштовхнув Незнайка в спину – примусивши його наблизитись до пульта з колевидними екранами. «Під наглядом нашого відділення поліції перебуває рівно 52 перехрестя», – сказав вартунчик. «Досить нам глянути на ці 52 кульки, і ми бачимо все, що діється на кожній вулиці. Якщо на маленьких кульках подробиці погано видно, ми можемо вімкнути кульку більшеньку». Сказавши це, поліцейський вартунчик повернув вимикач. Одразу зеркальна куля, яка висіла посеред кімнати, спалахнула зсередини таємничим блакитним світлом, і на ній стало видно перехрестя з машинами, що зупинилися перед ним. От бачите, на розі пряничної і галетної вулиць пробка весь рух зупинився, докірливо мовив вартунчик і показав рукою на кулю. Він тут же клацнув другим вимикачем, і на екрані з'явилося друге перехрестя – «На розі цукрової і котлетної теж пробка», – сказав Вартунчик. Пер довго доведеться чекати, поки рух відновиться». «А кожна машина має куди-небудь їхати. Через ці пробки порушується нормальне життя міста». У цей час поліцейський Свистунчик подивився на один з малих колевидних екранів і сказав «А на східній вулиці досі юрба не розійшлася. Зараз увімкнемо східну вулицю» сказав поліцейський вартунчик. Він повернув ще один перемикач, і на великій кулі з'явилося зображення східної вулиці саме в тому місці, де Незнайко побився з пегасиком за шланг. Підійшовши ближче до екрана, Незнайко побачив велику юрбу, яка заповнила всю вулицю. Попереду всіх стояв Йоржик і розказував, що тут трапилось. «Що за публіка в нашому місті?» поморщився Вартунчик. «Так і будуть тепер товпитися. Доведеться тобі Свистунчику ще раз поїхати туди і попросити, щоб вони розійшлися. Хай йдуть розмовляти в інше місце. А юрбу нічого збирати, через це рух порушується». «Зараз виконаю», – погодився Свистунчик. Він отвів незнайка до сусідньої кімнати, посередині якої стояли стіл та кілька стільців, і сказав «Попрошу зачекати мене тут хвилиночку». «Я скоро повернувся. Зачинивши двері, поліцейський свистунчик пішов, а поліцейський вартунчик продовжував спостерігати за всіма п'ятдесят двома кулями із зображенням перехресть. Глянувши на великий екран, він побачив, що прибулому на місце приходи свистунчику вдалося умовити коротунчиків розійтися, і юрба почала потроху розходитись. Досягши успіху, свистунчик сів у машину, і поїхав назад. «Що нам тепер із затриманим робити?» запитав він, повернувшись у поліцію. «Просто не знаю», – знизав Вартунчик плечима. «Я теж не знаю», – сказав Свистунчик. «Скільки років працюю в поліції, і жодного разу не було випадку, щоб перехожі водою обливалися. Думаю, йому слід прочитати коротеньку нотацію і відпустити скоренько додому, бо він ще образиться на нас». «Я теж страшенно боюся, що він може образитись. Відпусти його, будь ласка, Свистунчику. Розтлумач йому якось делікатненько, що обливатися водою негарно, і попроси чимненько пробачення за те, що ми його затримали. Скажи, що це необхідно було зробити для того, щоб юрба скоріше розійшлася і відновився рух транспорту». «Гаразд», – погодився Свистунчик. Та приведи його сюди, я теж попрошу пробачення за те, що говорив з ним занадто суворо. Така розмова між поліцейськими може здатися комусь дивною і навіть неправдоподібною. Усі розуміють, що кожен поліцейський неодмінно придумав би для затриманого порушника порядку якесь хоча б найменше покарання і вже принаймні не став би перед ним вибачатись. Однак слід врахувати, що в сонячному місті все було по-своєму. Колись давно в сонячному місті, як і в інших містах, траплялося, що деякі коротунчики поводилися погано. Вони бились між собою, кидались камінням і грязюкою, обливались водою, декотрі навіть брали чужі речі і взагалі ображали одне одного. Для боротьби з такими порушниками порядку було створено поліцію, яка мала право карати винуватців. Якщо хто-небудь дражнився – показував язика, порушував правила вуличного руху, їздив на автомобілі не там, де треба, обливався водою, плювався або дражнив собак, то поліцейський зобов'язаний був присоромити винуватця і прочитати нотацію тривалістю від п'яти до п'ятдесяти хвилин. Чим більша була провина, тим довша читалася нотація. За важкі провини накладали суворіші стягнення. Наприклад, за удар кулаком у груди, спину, бік або в потилицю належала одна доба арешту. За удар по обличчю або по голові – дві доби арешту. За кидання каменем або удар кийком належало три доби. Якщо внаслідок удару вискакувала гуля, з'являвся синець чи подряпина – то давали вже п'ять діб, а коли йшла кров, то десять. Якщо хто-небудь брав чуже, то належало найбільше покарання – п'ятнадцять діб. Дехто може подумати, що п'ятнадцять діб арешту – це дуже невеликий строк за такі злочини, як крадіжка. Але для маленьких коротунчиків, для котрих час тягнеться значно повільніше, ніж для нас, цей строк досить великий. У будь-якому разі він цілком достатній для того, щоб відчути каяття. Треба сказати, що боротьба з порушниками порядку подібними методами не приносила помітних наслідків, допоки коротунчики не порозумнішали. Однак з часом вони стали такими розумними, що ніхто ніколи більше ні з ким не бився, ніхто нікого не кривдив, ніхто не брав чужого. Кожен зрозумів, що ставитись до інших треба так, як ти хочеш, щоб до тебе ставились. Порушників порядку ставало додалі менше, і поліцейські поступово навіть почали забувати, що в них були колись різні страшні покарання, такі, скажімо, як арешт. Слово «арешт» було зовсім забуте, і ніхто тепер навіть не знав, що воно означає. З усіх покарань, придуманих у минулі часи, збереглися тільки нотації – Тобто повчання, що їх поліцейські читали порушникам правил вуличного руху, головним чином – автомобілістам. Одне слово в поліції лишилися тільки обов'язки регулювати рух автотранспорту, переводити через вулицю малюків і малючок, котрі самі боялися переходити дорогу, та ще показувати, як пройти і проїхати, куди кому треба було. Таким станом справ поліцейські були дуже задоволені, тому що в них стало значно менше клопоту з вихованням коротончиків. А це було дуже доречно, бо ж завдання регулювати вуличний рух з кожним днем ускладнювалося через величезне зростання автомобільного транспорту. Розділ 17. Зустріч із кубиком. Поки Свистунчик і Вартунчик розмовляли, Незнайко сидів у порожній кімнаті. Він дуже злякався, коли потрапив туди. Першою його думкою було тікати. Він спробував відчинити двері, але вони були замкнені. Спробував відчинити вікно, та воно теж не відчинялося. Тоді він надумався розбити шибку і почав стукати по ній кулаком, але скло було товсте і міцне, що не розбивалося. Геть знесилівши, Незнайко сів на підвіконні. З вікна йому було видно лише куточок двору і рівну сіру стіну сусіднього будинку. Незнайко дивився на цю стіну, дивився, і йому стало нудно. Ні разу в житті йому не доводилося сидіти під замком. Він завжди міг зробити, що хоче, йти куди захоче. Товкола нього завжди були друзі, з якими можна було поговорити, посміятись і пожартувати. А тепер він був цілком самотній, йому чомусь дуже захотілося поплакати, і сльози закапали з його очей. Та саме в цю мить він побачив, що в дворі з'явилася кнопочка і пістрявенький. Вони розгублено озиралися на навсібіч, потім побачили у вікні незнайка і стали щось кричати йому. Незнайко, що сили напружував слух, але не міг почути ані слова бо скло було дуже товсте і не пропускало звуків. Кнопочка махала Незнайкові руками, робила пальцями якісь знаки, та Незнайко тільки хитав у відповідь головою, стараючись показати, що він нічого не розуміє. Тоді Кнопочка підняла з землі якусь паличку і замахала нею в повітрі. «Чим вона там махає?» – не розуміючи нічого, запитав сам себе Незнайко. «От дурненька!» підняла з землі якусь паличку і махає нею. Тут Незнайко ляснув себе долоною по лобі і закричав. «Ох, я осел! Зовсім забув, що в мене є чарівна паличка!» Він швиденько сягнув за пазуху рукою, щоб дістати чарівну паличку, але тут відчинилися двері і увійшов поліцейський свистунчик. Він простяг Незнайкові руку і хотів щось сказати. Незнайко злякано відскочив у бік, вихопив скореньку паличку, замахав нею і закричав «Хочу, щоб стіни поліції завалились, і я неушкоджений вибрався на волю». Кругом затріщало, загриміло, загуркотіло. Стіни кімнати несподівано рухнули, стеля впала, пилюка знялася стовпом, на Незнайка згори щось посипалося, Поліцейського стукнуло цеглиною по так, що у вухах у нього задзвеніло, і він упав. Незнайко недовго думаючи вискочив у двір. Кнопочка і пістрявенький схопили його за руки і бігом потягли до воріт. Поліцейський свистунчик на силу видерся з-під уламків. Казка злетіла з його голови, але він навіть не звернув на це уваги і побіг за втікачами. Він біг і гучно сопів. Прибита цеглиною голова сильно боліла і навіть паморочилась. Через те він біг не по прямій лінії, а по кривулястій. Відчувши, що голова сильно болить і аж наче гуде, поліцейський свистунчик махнув на Незнайка рукою і припинив гонитву. Деякий час Незнайко, Кнопочка і Пістрявеньки не озираючись бігли вулицею, Скоро вони побачили, що за ними ніхто не женеться, і пішли, не поспішаючи. Кнопочка тут таки почала соромити Незнайка. «Ех ти, мандрівник!» – докірливо говорила вона. «Ну для чого ми сюди приїхали? Для того, щоб битись і водою і обливати перехожих». Пішов оглядати місто, а сам через гумову кишку побився. «Ти не гнівайся, кнопочко, відповів Незнайко. «Я більше не буду так робити». Тепер ми будемо оглядати місто як справжні мандрівники. Друзі пішли по вулиці, оглядаючи вітрини магазинів. На розі вони побачили кіоск із газованою водою, такий самий, який уже трапився у зоосаду. Помітивши прилавок із краниками й кнопками, Пістрявенький сказав: "Не завадило б після такої пробіжки випити газованої водички з сиропом". Друзі підійшли до кіоска, стали натискати кнопки і пити газовану воду з різними сиропами. Пістрявенький випив шість чи сім склянок, але не хотів відходити від кіоска, хоч пити більше не міг. Побачивши недалечку від кіоска, лавочку незнайко сказав «Посидьмо і відпочиньмо, а якщо комусь захочеться пити, то можна буде збігати до кіоска». Усі посідали на лавочці. Перед ними на протилежному боці вулиці стояв п'ятиповерховий будинок. Під дахом будинку на всю стіну була картина, на якій була намальовані червона шапочка та сірий вовк, що зустрілися в лісі. Кнопочка зараз же почала розповідати казочку про червону шапочку. Це було дуже цікаво, бо можна було слухати казку і одночасно дивитися на картину. Проте незнайкої пістрявенки слухали не дуже уважно і що хвилини бігали до кіоска, щоб попити води. Кнопочку це, звичайно, сердило, бо найгірше, коли розповідаєш казку, а тебе весь час перепиняють. Нарешті казка була розказана, хоча на це через усі перерви пішло цілих півгодини. Незнайко скочив на ноги, щоб знову бігти до кіоска, але раптом захитався і ну хапатися руками за кнопочкою пістрявенького. Що з тобою?» – злякалася Кнопочка. «Голова паморочиться», – простогнав незнайко і мало не впав. Кнопочка і Пістрявеньки підхопили його під руки і посадили на лавочку. «Це ти, мабуть, газованої води обпився», – сказав Пістрявенький. «Як ти себе почуваєш?» – непокоїлася Кнопочка. «Зараз уже трохи краще, а спочатку здалося навіть, немов будинок обертається». «Який будинок?» «Он той, що навпроти!» Кнопочка і пістрявенький глянули на будинок і теж почали хапатись одне за одного руками. Їм здалося, що будинок, який спочатку був повернутий до них чільною стороною, тепер повернувся боком. Картину вже було видно під кутом, і на ній важко було розкладіти сірого вовка з червоною шапочкою. Пістрявенький навіть головою крутнув одне з і упав на лавочку поруч з Незнайком. У цей час до них підійшов Коротунчик, житель сонячного міста, і запитав, «Що з вами?» «Голова паморочиться. Нам чомусь здається, що будинок обертається», відповіла Кнопочка. «Ви, напевно, приїжджі», поцікавився Коротунчик, сідаючи на лавочку поруч. «Приїжджі», відповіла Кнопочка. «Як ви здогадалися?» Догадатись неважко, бо ж усі наші жителі знають, що будинок і справді обертається. «Як обертається?» – вигукнули разом Незнайко і Пістрявенький. «Дуже просто», – сказав коротунчик. «Правда, він обертається не так швидко, щоб видно було з першого погляду. Та коли придивитись уважно, то обертання можна помітити». Мандрівники поволеньки отямились, знову глянули на будинок – і помітили, що він почав обертатись своїм зворотним боком. Картини з червоною шапочкою уже зовсім не було видно. «Ото дивина!» – вигукнув пістрявенький. «Чи то пак? Тьфу! Що це я кажу? Нічого дивного, звичайно, нема. Звичайнісінький крутильний будинок». «Не крутильний, а обертовий», – поправив коротунчик. Я все-таки не можу зрозуміти, як він обертається, сказав незнайко. Мені неважко буде вам пояснити, тому що я за фахом архітектор і знаю, як це робиться, сказав коротунчик. Розкажіть, будь ласка, це дуже цікаво, попросила кнопочка. Чи бачили ви коли-небудь, як пересуваються великі багатоповерхові будинки? Почав свою розповідь архітектор і дізнавшись, що мандрівники ніколи цього не бачили, заговорив далі. Під фундамент будинку підводять рейки, і будинок, як на колесах, перевозять на нове місце. Побудувати обертовий будинок ще легше, бо під нього відразу при будівництві закладають кільцеві рейки. Для того, щоб обертати будинок, потрібен невеликий електромотор – значно меншої потужності, ніж той, що використовується для пересування будинку. «Це зрозуміло», – сказав Незнайко. «Але для чого потрібно, щоб він обертався? Хіба погано, коли будинок спокійно стоїть на місці?» «Це, звичайно, не погано», – погодився архітектор. «Але обертовий будинок має деякі переваги». «Відомо» що вікна звичайних будинків можуть бути повернуті на всі чотири сторони світу – на північ, південь, схід і захід. У вікна, повернуті на південь, сонце може світити цілий день. Зате в кімнати, вікна яких повернуті на північ, сонце не зазирає ніколи. У таких кімнатах жити дуже сумно, тому що всякому хочеться бачити сонечко – цей недолік повністю усунуто в обертових будинках. Будинок, що стоїть перед нами, робить повний оберт за годину. Тому в кожне вікно, хоч би з якого боку воно було, сонце зазирає через кожну годину. Таким чином, у такому будинку всі квартири світлі і веселі. «Я, здається, починаю вже дещо розуміти», – сказав Незнайко. Цікаво, хто ж придумав будувати обертові будинки? Перший проєкт обертового будинку створив архітектор Вертипляшка. Це було кілька років тому. Відтоді багато архітекторів підхопили його ідею, і в нас уже досить велика кількість таких споруд. Є будинки, що роблять один оберт не за годину, а за дві, три і навіть чотири години. Якщо у вас є бажання, ми можемо зробити невелику екскурсію і ознайомитися з архітектурою міста. Це надзвичайно цікаво, вигукнула кнопочка. Але чи це не буде для вас важко? А що тут важкого, сказав пістрявенький, це ж не дрова рубати. А ти, пістрявенький, краще помовчав би, якщо не можеш відповісти ввічливо, сказала кнопочка. «Пістрявенький має рацію», – добродушно відповів Коротунчик. «Це справді не дрова рубати. До того ж мені дуже приємно познайомитися з допитливими мандрівниками. Мене звуть Кубик, архітектор Кубик. А мене Незнайко, а її от кнопочка», – сказав Незнайко. «От ми й познайомилися», – сказав Кубик, потискаючи своїм новим знайомим руки. «Дуже радий». «Дуже радий! А тепер прошу всіх іти за мною!» Кубик пішов вулицею. Не знає, кнопочка і Пістрявенький рушили за ним. Спочатку Кубик показував мандрівникам ще один будинок, який був побудований у вигляді виступів. Він сказав, що це східчасті будинки. Цей східчастий будинок не мав ескалатора, але був устаткований рухомими конвейерними доріжками – схожими на транспортери, сидячи на яких мешканці піднімалися вгору або спускалися вниз. Після цього оглянули вулицю, забудовану круглими обертовими будинками баштового типу, з гладенькими спіральними спусками, по яких можна було з'їжджати на калимках. Ще на одній вулиці кубик показав мандрівникам два дуже красиві будинки – один з цих будинків являв собою нагромадження кам'яних півкуль. У кожній півкулі були напівкруглі вікна і двері. Напевно, що й кімнати в цьому будинку були всі напівкруглі. Другий будинок був ніби складений з безлічі діжок, поставлених одна на одну. Кожна діжка була за вишки в два поверхи, і як на першому, так і на другому поверхах були зроблені вікна». Обидва ці будинки були споруджені, як сказав кубик, для любителів жити в круглих кімнатах. Повернувши за ріг, мандрівники опинились у музичному провулку, де всі будинки були споруджені у вигляді яких-небудь музичних інструментів. Один будинок був схожий на піаніно, другий на рояль, третій на арфу, четвертий на акордеон, п'ятий на барабан. Тільки один будинок, що стояв на розі, був побудований чомусь у вигляді глиняного горщика. Ще на одній вулиці мандрівники побачили будинок геть незвичайного типу. Він не стояв на землі, а висів у повітрі, причеплений до величезної повітряної кулі. – Не всі знайшлися бажаючи жити в цьому повітряному будинку, – здивувалася кнопочка. «Відбою нема!» – сказав кубик. «Стільки бажаючих, що ми вирішили побудувати ще кілька таких будинків. Мешканцям подобається щодня долати труднощі і небезпеки. Витиратися по дротяних драбинах, стрибати вниз з парашутами або спускатися по тросу. «Я теж не відмовився пожити в такому будинку», – сказав незнайко. «А тепер хвилинку терпіння». І «Я познайомлю вас із стародавньою архітектурою», – сказав кубик. «Зараз ми потрапимо з вами в так званий архітектурний заповідник». Мандрівники пішли провулком і опинились у кварталі, що був забудований будинками з колонами. Тут були колони і прямі, і криві, і закручені, і виті, і спіральні, і похилі, і приплюснуті, і косопузі, і млинцевидні, і навіть такі, що не підбереш назви. Карнизи в будинках теж були і рівні, і косі, і криві, і ламані, і зигзагоподібні. В одних будинках колони стояли не знизу, як звичайно, а зверху на дахах. В інших будинках колони були знизу, зате самі будинки стояли зверху, над колонами. В третіх колони були підвішені до карнизів і хиталися над головами перехожих. Був будинок, у якого карниз містився внизу, а колони стояли догори ногами і ще й похилилися на бік. Був також будинок, у якого колони стояли рівно, але сам будинок стояв криво, ніби збирався упасти на голови перехожих. А ще був будинок, у якого колони схилилися в один бік. А сам будинок нахилився в другий, тож здавалося, неначе все це зараз упаде на землю і розсиплеться на порох. Ви на ці скособочені будинки не дивіться, сказав Кубик. Це колись у нас була мода захоплюватись спорудженням будинків, які ні на що не схожі. От і натворили такого неподобства, що тепер навіть дивитися соромно. Ось, наприклад, будинок, що його ніби якась наземна сила приплюснула і перекосила на бік. У ньому все скособочене. І вікна, і двері, і стіни, і стелі. Спробуйте поживіть стижень у такому будинку, і ви побачите, як швидко зміниться ваша вдача. Ви станете злим, похмурим і дражливим. Вам весь час здаватиметься, наче має статися щось лихе, щось недобре. І все тому, що похилі стіни вашої кімнати – ніби постійно загрожують падінням, і ви ніяк не можете позбутися перечуття якоїсь неминучої біди. На щастя, у цих кособоких будинках тепер уже ніхто не живе. Один час їх навіть захотіли розібрати, але потім вирішили залишити в науку на майбутнє, щоб нікому більше не спадало на думку зводити подібні безглузді споруди. «І це допомогло?» – запитав Незнайко. «Допомогло!» сказав кубик, але ненадовго. Деякі архітектори не могли одразу позбутися давніх звичок. Час від часу хтось із них візьме й побудує дім, перед котрим стоїш і тільки руками розводиш. Однак згодом знаменитий архітектор Кавунчик знайшов чудовий спосіб споруджувати дуже красиві будинки без усіх цих фокусів-покусів. До того ж, він винайшов цілий ряд нових будівельних матеріалів, як, наприклад, полегшена пресована піногума, з якої можна будувати складні портативні будинки, гідрофобний картон, що не боїться ні холоду, ні спеки, ні дощу, ні вітру, синтетичний пластилін для ліпних прикрас і будівельна пінопластмаса, що у воді не горить, і у вогні не тоне, тобто тьху, у вогні не горить і у воді не тоне. А також різнокольоровий світний пінофенегорох, що виготовляється з простих горохових стручків, нічого не боїться, майже нічого не важить і водночас твердий як сталь. Зараз я ознайомлю вас із будинками, спорудженими архітектором-кавунчиком з будівельної пінопластмаси і пінофеного роху. Це на вулиці Творчості. Кубик знову пішов попереду. Треба сказати, що в сонячному місті на кожному розі стояли кнопочні кіоски з газованою водою. Незнайкою пістрявенькі вважали своїм обов'язком зупинитися перед кожним кіоском і випити по склянці води. Це їх розважало, і їм не так нудно було знайомитися з архітектурою. Несподівано кубик зупинився, глянув на годинник і, ляснувши себе долоною по лобі, закричав. «Лишенько! Зовсім з голови вилетіло! Адже мені треба на засідання архітектурного комітету. Вирішуватиметься питання про спорудження обертових будинків. Чи не хочете поїхати зі мною? А потім я розповідатиму далі про архітектуру, і ми з вами подивимось будинки Кавунчика». «Я згодний», відповів Незнайко. Мені ще ні разу не доводилось бути на засіданні архітектурного комітету. «Я теж поїду охоче», – погодилась кнопочка. «Ну і я охоче», – підхопив пістрявенький. «Тільки якщо це, звичайно, не буде вам важко», – додав він. «Ні, це зовсім не важко», – посміхнувся кубик. «Це не дрова рубати». Кінець четвертої частини Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Незнайка і його друзів, ставте пальчик вгору. І якщо не дуже, тоді пальчик донизу. Підписуйтесь на канал Світка Зок, якщо ще не підписались. Дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!